איוב, פרק ג' אחרי כן פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו, ויען איוב ויאמר, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר הור הגבר, היום ההוא יהי חושך, אל ידרשהו אלוה הממעל, ואל תופה עליו נהרה, יגאלוהו חושך וצלמוות, תשכן עליו עננה,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 או עם שרים זהב להם, הממלאים בתיהם כסף. או כנפל תמון לא אהיה, כעוללים לא ראו אור. שם רשעים חדלו רוגז, ושם ינוחו יגאי חוח. יחד אסירים שאננו, לא שמעו כל נוגס. קטון וגדול, שמהו, ועבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור, למרי נפש, המחכים למוות ועינינו, ויחפרוהו ממטמונים, השמחים אלי גיל, יסיסו כי ימצאו קבר, לגבר אשר דרכו נסתר, ויסך אלוה בעדו, כי לפני לחמי אנחתי תבוא, ויתחוך מים שאגותיי, כי פחד פחדתי, ויעטייני, ואשר יגורתי, יבוא לי. לא שלבתי, ולא שקטתי, ולא נחתי, ויבוא רוגז.